Для багатьох вони і є східцями. Через те й возять голів, як поганих наречених. Тобі однаково чим керувати. Свинорад рад госпом, спирт заводом чи управлінням культури, щоб тільки вище й вище. То як би я тобі отакому передав дружбу, коли це моє життя, коли я не хочу вищого, бо не хочу нічого іншого? Я або розіб'юся тут, або досягну того, що замислив. Отака моя лінія, отакі мої принципи. Що ж, сказав Куриленко і склав на колінах руки. Ти пошкодуєш, та буде пізно. Я тут чимало сказав у жарт, але не все. Питання справді лишилося відкритим. Все таки подумай. Бачиш, я навіть не серджуся. Я теж. Грек підвійся, «і не обіцяю стерти тебе в порошок. Але найперше, що хочу тобі сказати, ти дурний. Не ображайся. Це не особиста образа. Я знаю, що ти, коли почав псувати собі життя, не зупинися. Мабуть, попсуєш мені теж. Не те слово. Може, і не те. Так от, коли б ти був тільки дурень, я б ще, може, і примирився». «І тягнув за двох, але ти ще й не гідник, і нам оцього поля широко розвів рукою мало. Тебе змите життя, наше життя». Василь Федорович загасив цигарку і широко ступаючи пішов до села. Він жодного разу не оглянувся назад. На великій чорній, немов обгорілій колоді над Десною Залишилася маленька зігнута постать. Сонце світило її спину, Вже хилилося на вечір, І на пісок далеко-далеко майже до самої води Прослалася велика похмура тінь. Розділ шістнадцятий. Додому, до колишнього дому, Їй іти не хотілося. Там усі біля неї ходять неначе наче вона хвора, Намагаються догодити, навіть бояться запитати, Як їй мається на новому місці. Тільки Зінка щебече, щебече. Зінка, мабуть, стала найближчою її у світі людиною. Ліна дивилася на неї, і на очі наверталися сльози. Мов би, і Зінці судилося так, як їй. Настане вечір, свекруха випихатиме Ліну з Володою з хати, Ходіть у сільбуд, ви молоді, покажіться на люди. Свикрусі хочеться, щоб усе було як у людей. Зараз так заведено, аби молоді ходили до клубу та в гості. А Ліні здається, що всі здогадуються, що вона вийшла не по любові. Шипочуться за спиною, показують пальцями, злорадіють. Володя в клубі не знатиме, чи стояти біля неї, чи підійти до хлопців. Він губиться безперестанно, і вона на нього сердиться. І не те, щоб він був їй осоружним. О, в думках їй навіть хотілося мати нелюба чоловіка, щоб збиткуватися з нього, втішатися тим, помщатися. Але за що помщатися Володі? Він і так нещасний. Він і далі програє її в дурня, бо дивиться не в карти, а на неї. І тільки вона візьметься до якоїсь роботи, кидається навперейми я сам. А мати проведе осудливим поглядом, що й головою похитає. Він навіть сорочки свої пересам, і миє біля колодязя її гумові чоботи, коли вона повертається з поля. Мала б платити йому за те щирістю. Мала б залиліяти до нього ласкою від такої доброти та щедрості. А вона ховається в черепашку душі, зіщулюється, замикається, сохне серцем, ще й не може нічого з собою вдіяти. Вона ніколи не думала, що буде так важко. Як все це жахливо, як складно, просто і складно. Все тут їй чуже. Їй важко уявити, що доведеться звікувати тут вік. Всі кутки чужі. Нема куди прихилитися душею, нема де відпочити. І чужі руки обіймають її. Обіймають несміливо, винувато. Хоч не завинили ні в чому. Завинила вона. І завинила страшно. Якби не було його того другого, може б звиклася і з цими руками. Але десь той другий обіймає іншу. Він знехтував її, одіпхнув от себе. У минулу неділю Володя повіз Ліну в місто. Возив по крамницях, мав чималі заощадження і купував усе, на що падав її погляд. Він знову карав її своєю добротою. Вона відмагалася, вона не хотіла нічого, бо справді не любила зайвих речей, вони її лякали, пригнічували. Може, це інстинкт срідства готував їй про всяк випадок до суворого життя? А може, вчепився греків погляд, що не для речей живемо, що є на світі щось більше і краще? А що зрештою є в неї тепер? Все-таки вона побігла до свого колишнього дому. Краще вже проборюкатися ввечері з жінкою, аніж тинятися в клубі чи сидіти біля телевізора з мовчазною, яка осуджує без слів, огієнчихою. Пішла не просто додому, а кружляла далекими проволками, стежичками, щоб довше йти, щоб забути про все, а якщо й думати, то про те, про колишні. І є там гребелька, вузенька гребелька через маленький ставочок, який уже давно став болітцем, заріс рогозою, а по берегах лозами.